të gjithat së bashku në bizotriju në pengam verru Muhammedin sallallahu aleyhi sallem mi shok të ti besnikn mi familën ti të ndërshme mi bashkështë të ti të pastra dhe mi gjithë muslimanët të të sëtë të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimit Kjo është ligjëratë e fundit e këti muajt e begatëshm ku jemi shëtit një shëtitje ndështë ajo shumë të madhë po edhe jo shumë të vogël me dhe biografit e pengamberve të Zotit Alehimus Salatu vësselam dhe disa prejtëre kemi përmend me një përmendje më të gjatë e disa prejtëre kemi përmend me një përmendje kalimëthi duke a përmend emren që që ka përmend Allahu Gjelle Gjellalu disa prejtëre kemi thanë se Allahu vet nuk në ka të regu shumë histori për ta andaj në e kemi përmend ashtu që ka përmend Allahu Gjelluala me emra e disa prejtëre Allahu në ka të por qoftë oska premtuesi më fol për të gjithë, andaj ne kemi shkoqit ata që kemi pa më të rëndësishme për jetën tonë dhe udhëzimet në përdijësoritë tona. Dhe pejgamber pas pejgamberi, kemi ardhur deri te pejgamberi parafundit e njerëzimit, dhe ai është Isa, i biri i Mërimës. Isa, i biri i Mërimës. Pas këtij pejgamberi vjen pejgamberi Kurora e pengamberve, maja pengamberve, a i ka më izgjedhuri Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, e na për Muhammedi në lehi salatu e salam, dhe të flasme një Ramazan të tërë nëse jodhë dy Ramazana për jetën e ti dhe mësime dhe të sratë nëzirën nga jetëa e ti e begatshme. Andaj sot dhe të flasme me lejnë Allahu Gjelluala, shka në mundëson Allahu Tebareke vë Teala nga jetëa e Isës birit të mërjemës po me një legjerat nuk është e mundur që të përmbledhët jeta e ti nga se dhe jeta e ti është e përmbushur me histori veçanërisht se gjithë shka që kemi përmen nga pengambert e kaluar, kemi than se në to flasin edhe i thartë e librit po për i vahimin flasin edhe i thartë e librit e për shumë pengambert flasin edhe i thartë e librit për kryshtarët dhe jehudët, nësa ata flasin për të tjerët për këtë vetin i cili ka qenë i tëre në një ko e që ta shpërkacohen në mënirë të padrejtë të kaj, ata flasin shumë për isën birin e mërjimës. Dhe rrëthi, ju edini ka shumë të shkruar, shumë të shënuar, ma dhja ta pretendojnë se i njilin e kanë të ruajtë, të raj nuk është i ruajtë që ka thënë Allahu Gjelluahala, e kësë më radhë, andaj nga do të shkoqisim vetëm një piesë, të cilën Allahu Gjellë Gjellalu e ka shkoqit në librin e ti e që disa djetarë kanë thonë me gjithë të folëmën e madhe të kryshtërë për isën ata nuk e kanë këtë lajmë me gjithë të folëmën e madhe për isën, birin e mërjemës ata që e ka shkoqit Allahu Gjellual në, në Kur'an ata nuk e kanë këtë pjesës në do të diskutojnë asot ajo e zbritja e sofrës apo kërkesan nga onë e havarë i junëve që të zbritët një sofrë. Andajna do të ndalim me ketë skenë që tjetë më përmledhë se kush është isa me kanë kish pun kush ishin të largëtit e kush ishin të afërmit. E pasaj, qka në mundësonë Allah u gjellëvala me nëzirë diçka prej mësimeve të cilat i kanë nëzirë djetarët e muslimanve. Dërsa dhe i sa të mërim të kjo sofra, shkojmë shkurtë, Prejtë e lindja dheri dheri këtu. Merjemja Qika e Imranit. Qika e Imranit. Të cilën Qik e kishtë kërkue gruja e ti që Allah u gjellëvala të banë djallë. Pra, para se me lindë Qik kishtë këdash më kanë djallë. Që t'i shërbeje gjamis në Palestin. Që t'i shërbeje dhe t'i dibot argat gjamis në Palestin po tjetë argat i zekerijës. Që t'i shërbeje dhe t'i dibot argat gjamis në Palestin. Pro tjetë argat i zekërijës Alehi salatu Veselam Gruja e zekërijës Të cilat ka arën të disa transmitime Sa e ka emrin Isha E kjo gruja nana e mërjemës Ka arën të disa transmitime Sa e ka emrin Hanne E kështu me rad Neve nuk në ne interesojnë shumë emran Nga se nuk janë të përmendur ra Në për hadithe Mërjemja Dhe gruja e zekërijës të shumitës e djetarëve të erisonetit janë motra gruja e zekërijës dhe mërjemja janë motra, që dhe me thonë jahja edhe isa janë djemteze pe nga meri sallallahu alaihi sallam hadithin që e kanë zirëm anë Bukhariju kur, ngri, kur është ngrit në të qilë atje e ka pa isën dhe jahjen ka thonë e ata të dy i janë dhjem teze ata dy i janë dhjem teze po, jahja, tësë si nga përmendëm dhe bashkë me isën jam dhjem teze jam dhjem teze andaj, me rjemja me grujën e zekërijës i janë motra, të këtë nisa djetarë si kur që është Ibn Gjeriri dhe kënje i sërëjan Ima dhe Ibn Hajarës Kalani në Sahihun në shpikimin e tisa i Bukharit ka përmendë se gruja e zekërijës është tezja e mërremit gruja e zekërijës është tezja e mërremit dërsa nashkojna me shumicën dërmuse të djetarëve se Jahja dhe Isa janë djemë të tezës pra në ati kanë pasë motra kjo gruja hëmëne, gruja e imranit dëshiron të me pasë një djal Allah e fërnizon me qik dhe kërë e fërnizon me vajz ajo shtetsohët qishka me realizu përëntimin Si dhe s'jaka kishte thon Allahu xhel lavala se do taban argat te xamis pra qysh me vendos chikën mu kon argat te xamis konsultohet me Zekerijan dhe ai i thot se me çu premtimin vem dhe e merr me Rjemën dhe e përmendom se si ka ardhur der te pas hedhjes e shortit deri te kujdesi i Zekerijes alayhi salatu vesselam futet djami me Rjemën dhe i ban ibadet Allahu te baraka Në surën mërjem Allahu të barëke E përmen Këtë siklet të mërjemit Prej periudës Se përgzimit me barë Derit e këllindja E në nuk këra mundë si tash mundal me këta Se në në mërë shumë ko Mirë për rëzimeja asaj është se Ka arë Gjibrili Alej salatës salam duke qenë në mihrab Duke adhrua jo Allahu në gjellë gjellë luhu Ka arë në trasmetim e qëtët ibnë këthiri E ka vendos një dhomë që aty mos me hi qdo kush përvecë se me leje përvecë se me leje një dit për e dit dhe hin një djall i bukur shumë i heshëm shumë i hishëm dhe ajo shqetsohet ajo shqetsohet a dhe dhe dhe Allah u gjelluara erselna i lejha ruhana fëtë me thëleleha besheran se uje E naja dërguam shpirtin Gjibrillin tëk ajo. E aji shkoja saj si mukon njeri burë. Si mukon njeri burë se uje. Shumë i bukur. Shumë i bukur. Dhe ajo ka than, inni e u dhu bir rahmani minkë. Ka than, kërkoj mbrojtjen nga rahmani nga ti inë këntë të tëkije si ti dikesh frikë Allahu Gjelle Gjelalu pasaj thët inë një Resullu Rabbik unë jam i dërguar i Zotit Tandë më ka dërgu me ta bo një fëmi me të përgëzu me një fëmi ka thënë ka thënë ku mujën e me posë fëmi ualem jëmsës një bëshër e sëm ka prejk muë asë një bur sëm ka prejk asë një bur ualem e ku baghije Asë që jam zinaqare, asë që jam amorale. Tha këdhe li këkale rabbu ki. Tha e di se së të ka prekëbur, asë të kje amorale, ma djenësurën Eli Imran e ka përgëzue që vazhdo madhurim, vazhdo me ruku, vazhdo me sejzde. Inë Allah e së tafaki. Allah u të ka zërë thije. Allah u të ka zërë thije. Mirë po ka thonë qështu, ka thonë zotë i jëtë pa tjetër t'i kime posë fëmi, pa tjetër kime posë fëmi, dhe ajo, binda që kjo është gjibrili, dhe ka arë në shpegime, se ja ka hedhë në mitër farën për të vazhduhe, për të hedhë fi, fila dhe zana fila e isës, birit e mërjimës, dhe ajo mbet me barë. Dhe risa nuk shfaqën shenjët e barës, ajo fillon me adhuruhe. Kur fillojnë me shfa shenjat e barës Dhe nuk kishtë të qysh me embullue Largohet Largohet Këtu dhe të përmenjë Dhe vetëm një mësim Se unë e përdu më shku dikun tjetër E ju më shkani dikun Rini me muë Unë shkani dikun tjetër Rini të koncentrum Mërjemja Kur i dulë bara A ka mujt me than Allah u më gaqu Apo Allah u më gaqu Gjibrilin Kur met me barë Këtë djallë, a e dini se në surën e lë imranë Allah i ka dhënë Inna Allah ju beshiru ki Allah për të përgëzën Bi ghulam në një djallë Ismu hu e Isa Emrën e ka Isa Para se me linë djallë Para se mu kanë kërkun lardë I ka dhënë emrën e ka Isa Ka mu kanë rësul Ka mu po për nga mërë Uajjihe me privilegjë Kejtë du njoja kanë në njohtë Pra jo ka mujtë me thonë, shikone, më ka ardhë lajmë prej Gjibrilit, nga anë e Allahot, ka me lindë e isa, biri me remit, i dërguar, unë është që të rri, unë është që të rri, ama jo, është largue, është largue, pësë është largue? Deri sa titi s'jelë është provat dëshmi të sakta, dhe je objekt dëshimi, dëshme pas kujdes, ani pësët ka ardhë Gjibrili, Ani pse të kaur lajm, ani pse ajo kish lajm kish, kish lajm prej Allahut ç'i jiki ka më dal me emrin e Isa. Kam u kon bota ka më njoft. Ai njepsut bota Isën. Sa të njeft bota Isën. Fatketësisht, fatketësisht e njohin gabimisht. E njohin gabimisht, mendoi se ajo është Zot Allahu na rujt. Allahu thotë, nuk është ashtu ç'i do ta shohmi. Mir po ajo kur ju shfash barra shtatzania dhe i dolën simbolet, ai u largua fa te zelet të dhe Allah u largu me kenën kasije largë, largë a shkuë andaj ku t'jesht objekti di shumë pike di shume dushmimur preventivat dhe erisa t'i vish faktët se se qashtu andaj e ku rrën me isën s'pat më kume quë nuk pat më kume quë jo ka dal jashtë atër qka fa? atër ato u polimizun kaluja u këte harun oj motë harunit ma kene e buki, babo jetë sa konqësi, më njërë më akuzë, e dini ku shëmë këto, e dini, benu, Israel, babo jetë sa konqështu, asë nonë nësë e ki posë tiju, e ti, ti ti ka dole kështu, qka fa? Fe e sharat i lej, Allah i kishtë tonë mësë me folë, boni me e sharat ka ajë, tha, kejfe nuk kelli mu, Me në kene fil me hdisabije Tha leje që ke arë me fmi Që nuk të kena ditë që shtu që je E para E dita Po tash edhe po do me mbuluk ta Tuna bot ne me objekt mar, Humori dhe hajgare Fallni me fmijen Që Allah është foshtje Kale inni Abdullah Allah pa e kri fjarin ata Isa tha Unë jam rabi Allahot Unë jam rabi Allahot ju ka thonë prej në veçli. Allah, psa ka dalë? I freskët, ju ka thonë inni Abdullah. Andaj, nga kjo më djerrim se njëri ju duhet me paskuides dhe një satiket faktët dhe provat dhe dëshmi që ka ja vërtetojnë dhe ja justifikojnë veprën e ti, që të njerëzit o shte dishim. Qoftë që ti edhe ki argument prej? Prej që, Allah, me gjivrilin ka thonë? Me Gjivrilin ka fol, nëve pas fol me Gjivrilin, edhe me pasar këtu, mirë po jemi të dyshim. Qa kishë mi thonë, ju me ndoni shka duke, se une me kanë jam të aku, ju nuk e dini. Mirë po jo, a jo, i murë preventiva, u largu, madje tha, ja lejteni, ojë oh, oh, mjera une, këntu nësijen mënsije, ja lejteni, mitu këblehe dhe, ojë oh, mjera une të kisha fdekë para kësaj, qishka më arsjetu e tashu në këtë fmi, Qysh ka mërë, si e tu, para njerëzve këtë fmi, e mjera onet vdes, e mës të më njofë, kur kush, kur mës të më njofë? Ana i bara, ngërkesa, e ban njëri undë njerë me kërkue, kësi sejnde. Merën si, zhvillohet dhe rritët isa i birë i mërgjemës, dhe Allahu gjellë gjellë, -Gjell e ban të veçant, i shëron të sëmurët, që që ka përmendë Allahu të e barek, i ka silë në, në dritë të syve, ata se të kanë qenë të verëbër dhe qorra edhe i ka shërua ata se të kanë pasë lëkurën me së mundi të randë, e kështë më ratë që ka përmendë Allahu Gjellë Gjellë Luhu dhe me një kalim të kohës pasi që ata e pranojnë isën birën e mërdhjemës disa se pranojnë shumica për të tëre atëherë a i kërkon nga Allahu Gjellë Gjellë Luhu në përmjet të tëre dikusht të ndihmoje të ndihmoje në rrugën Eti. e ti. E këtë njarëja Allah e ka shkoqit në surën El Maida. Surën El Maida dhe me danë surë e tryezës, sofrës. Surëja e sofrës. E në dhe në dalmi prej njarëja së isës me këtë njarëja, me njarëjan e sofrës. Thëtë Allahu Gjellë Gjelaluhu në surën El Maida. Idhë kalë Allahu ja Isab në Marjem, kur tha Allahu Gjellë Gjelaluhu, o Isab i biri Marjemës. U dhëkur njëmëtje Alejke vë ala validetik Për kujtoj e të mirën ti më ndajteje Dhe ndajna në standa Idh e jetë të kabiruhim El Qudus Kur të kam dihmua me Shpirtin e pastër Me shpirtin e shenë Ajo është Gjibrili Alej salatu was salam Tukallimun nase fil mahdi Wa kehla Ti ju ke fol njerëzve qysh në djep Edhe kur jë rrit Allahu gjelluala ka privilegjua çish në djep dhe kur është rrit. O id allamtuk el kitaba wal hikma. Por kujtoje kur ta kumësua dijen e librave dhe urtisë. Wat tawrata wal injil. Ta kumësu te vratin ve ta kumësu injilin. O id takhluku min at tin ka hayat at tayr bi idni. Por kujtoje kur ti e krijojse me dorët tua në formën e llochit shpër të ndryshëm pas taj me lejën të i me ju fryshe, edhe feteku në tajra, e ato o bajshin shpend të vërtet, e ka formësue me dhe, me loq, edhe e ka bo me durët e ti, pas taj ka fryja saj, në fëha, edhe o shbo shpend i vërtet, bi idhni me lejën të i me, vë të berri hul e kmehe, vë al e borasëvi idhni, e ti i ke shëruë, ata me zgjebë dhe të qorra, me lejën time dhe idhë tukri gjull me u tebi idhni dhe i kenjav të vdekurit me lejën time qëfar privilegje unë në legjeratën e kaluar e përmenda se këto privilegje të isës e kambo di kanë me mendu së është zot a i nuk është i til se ju për e vërenin një shpreje të vazhdushme po thotë allahu bi idhni, bi idhni me lejën time me time. kjo me lejën time ka argument të veçanë Se ajo është hrëbë i Zotit Zbanë kur gjopë alejnë Allahu të bareke Wa të ala Wa idh kefëftu beni Israel anke Thotë Allahu gjelluala Dhe kur i largoha dhe i pengoha bit e Israelit Kur deshtën me të vërsul Dhe me të bo dam Dhe me të bo të keqe Pas sa i thotë Idh të humbil bejinat Kur ti ju e erë dhe atyre Në argumentet të qarta Fa qala alladhina kafaru minhum ataçka janë qafirë pritëre dhe jo besimtarë than in hadha illa sihrun mubin. Kred kjo? Çavevan ty është magji e qartë. Është magji e qartë. Edhe këtu i kemi disa mësime, nëse na mëson Allahu xhallaluhu, më i permend janë të shumta. Këtu nuk di, nuk do të tacqojnë vetë në në mbrojtje të asoj se Isa nuk ka zot. Na besimtarët elhamdulillahi nuk kemi problem me këtë. Se i sa është rab, i Allahu Gjelle Gjelaluhu i dërguar i ti. E kretë këto privilegje, ja ka dhën Allahu Gjelle Gjelaluhu. Kretë këto privilegje, ja ka dhën Allahu Tabareke, wa taala. Wa idh au hajto ila al havarijina. Dhe kër i inspirova, havarijind. I infrimzova, havarijind. En aminu bi vë bi rësulli. Besomni muër e të dërguar i temë. Qalu ëmënna, thëmë besuëm, thëmë besuëm, wa shhët bi enëna muslimon, dëshmoë se jemi musliman. Dëshmoë se jemi musliman. Idhë qalë lë hawariju në, kur thënë hawariju në, ja Isë bënë Marjem, o Isë ibiri Marjemës, hëllë jësë tëti o Rabbuk, a kamën si zotë jëtë, Hëllë jësë të ti u rabë bukë, a ka mundë si zotë jëtë, e jënez zile alejna ma i deten, me në izbrit njeve në sofer, një të rjezë me izbrit, minës se me nga anë atë që jëllë, qalët tëku Allah, fa kini dronë Allahu, kini vrikë, Allahu gjellëvala, in këntu mu'minin, nëse jeni besimtarë, qalu në rridu, en në kule minha, fa dëshirojnë me hangër për i sajë, wa tatma'inna qulubuna dha mauqtsuu zaimratuna wa na'lamu an qad saddaqtana dha tvërtetohemi me dije të plot se je i vërtet çata çka bethuat wa nakuna alayha min ash-shahidin dha të bëohemi dëshmitar për ata çka ti ke ardhur me atë mesazh tha Allahu jalla wala navajdim qala Isa ibn Maryam po lejoj po lejoj ajetat pastaj Ndallë me qëfarë mësime ka në këto ajete Tha Isa bëni mërjem Allahumma Rabbena O Allahu jem Zotë jem O Allahu jem Zotë jon Enzil alejna ma idetan Na e zbët neve një sofar Minës sema nga qëjëlli Teku nulëna ide Na bohët neve Fejst Na bohët neve Id, fejst Li ewallina wa akhirina porit edhe të fundit prej neve. Wa ayatan mink dhe ajet dhe fakt prej anës tona, warzuqna dhe na furnizo, wa anta khairur raziqin dhe ti je më i miri furnizues. Qal Allah, fa Allahu inni munazziluhha aleikum. Un do t'ja u zbres ata Juve. Fa men yakfur badu minkum e kush mohon dhe ban kufur vazbritjes fe inni u addhibuh un do të dënoj ata a dhebem me një dënim la u addhibuhu e hadem min el alemin që me qëtë dënim se kam dënu kur as para as pas dikan prej njerëzve të kaluar e as të arshëm kjo është njarja e sofrës kjo është njarja e trijezës Allahu Gjelluvala e ka shkotit në Kur'an, dhe këtu ka një grumbull të mësimeve. E parë. Direktort kanë thënë se Allahu xhalla jalaluhu kur i thotë Isës idh qala Allah. Kur Allahu i tha Isës, "Biri të Meryemes, uzkur ni'mati alejka wa ala validatik. Përmend beqatin tim ndaj teje dhe ndaj nënës tande." Këtu ka shumë mësime. E para, ajë që ka ja përmend në begatin dikujna, në kësi forme, argumentonë ca e është manalt. Allo përna e thot neve kështu, o Isa, përkujtoje begatin time ndaj teje dhe ndaj nanës tënde, e ka cek edhe atë edhe nanën, për të të reguhe botrave dhe njërzve të gjithë, Se Isa nuk është zotë Se unë e pifoli Kështë që fërë thëmë e pifoli Pra më paskonë zotë Zotit Më paskonë Isa zotë Së një drejtojtë kërë kështë ishtu Apo Në kësi përkujtaje ti kështu cikur, Kjo i be Siguraj shkon ti shkonë zotë Ti mi u drejtu zotit Mi thonë, shire, unë ti kërë ta këmë bëhë ketë E ketë, e ketë Ta këmë bëhë ketë, e ti këmë bëhë ketë A më në shështu z Djetarë thojnë, për mendja prej ti kondit, min hedhi hilgjihe, prej ti kondit, prej stesa janë, argumentojnë se për e zbët isën në vendin e vetë, ti e robi ebë, se unë për të folik që shtu, unë, për, unë jam zote, i dhkara Allah, kur tha Allahu, ja Isa, o Isa, i beri më rjemi, e para, e kathirë nejmër, e kathirë nejmër, për të zbrit nivelin e vetë, E dyta, ja ka përmend në nënën për të zbit nivellin e vetë. Ja ka përmend që ti s'ki pas e unë të kumë dhonë. E ajë që ka një herë s'ka pas. Kur s'munë të më konë zotë? Apo, e moni me në të Ibrahimi, kër ju tha, apo thuni që të i e janë zotë, hajtë po tha me dhe une, në mëzbritjen e khasmit, vjallin e khasmit, po kër i ki ili, E kur i hona kur dhik i dielli çka tha? Un si duçka ato çka ikin. Pse tha si duat ato çka ikin? Ai çka hik është lodh. Ai çka lodhës nuk është Zot. Ai çka e ndal ndriçimin ka nevojë me pushu. Ai çka pushon së është Zot. Allahu i thot Ises, "Për kujto. Për kujto Isa, ti je djali me rrjemës e para. Edita, çiko çish po të fali." Edhe Allahu i thot njerëzve Mu paskon zot, a mu i mi folë qështu? Tjetra, për ja përmenj një begatin që njëherë së ka pas, e unë ja ku më dhonë, a mu nëtë mu kanë zotë dikush që një ditë për i ditëve s'ka pas? A mu nëtë mu kanë zotë dikush që një ditë për i ditëve s'ka pas? S'ka pas? Hithë që fare s'ka pas të i kalinjtë? Ande Allahu në surën, kull hu Allahu, ahad shka thot? Lemjelid, valemjulid, s'ka linj di kanë. Asë është i lindur, Gjelalu, Allah është i lindur, jalla jalalu, Allahu është i madh. A mundu të bukon Zoti në ditë për ditë ve ku i ka? Së di. Ku i ka? Para para para miliona viteve, s'jam si gon. Para qindra, bilion, trilion viteve, ku i si ka? S'jam gon. Allahun në surën hadith çka tha? Si të veti ti dikujt çështu, unë e kam përgjigjën. Si të veti për mua, ku i kanë ti para shumë miliona viteve? Ka lloj i tha huëll e huëll e huëll e khir ajo është pa fillim huëll pa mbarim huëll e khir pa mbarim thotim në gjeriri kjo është pitja kjo është përgjidja e atyre qka pisim për Allahun e ku a kona i para para shumë thotë Allaho thuoj s'ka të une vite të ju janë vitet të unë s'ka vite e ku i kanë huëll e huëll s'ka pasë para ti aja kanë pa fillim O që shme kuptu këta, që shme kuptu këta pa fillim, kanë thënë djetë tërët, ajtë qka ka fillim, së në mërëve shket mësejle. Që ti diveshme matë me fillim, darë lindje, darë të vdekje. Ajtë s'ka, Allah. Andaj këtu qka du të me bana? Rabbena, amenna, kena besu e. Eslemna, semirna, vë ata'na, kena besu, jena bindë, jena nështru. Ku mund është me shku, Balaton, ajtë ku mund është me shku për të i vdekjes të anë, për të i datë lingjes të anë, ku mund është me shku? Ti t'ja së mundë është me mendu e pa fillim shporim. Anda i shikone Allahu me këta jetet pakta, po po e shë zbulon, po e shë zbulon, se Isa, së është zotë, e ajë që ka po donë me pitë për zotin, unë i kam përgjigjët. Allahu, Allahu, di me mbrojt vetë vetën e vetë, gjëlle wa ala, pasa i tha, wa ala wa lidetik edhe begatin dhe i nanës të anë dhe. Djetarë kanë tërë, Allah o përna jep i sharet. A mënë të zoti me pas nanë? Kur? Kur? Se nana është nevojë. Nana është nevojë. Së mënë të zoti me pas nevojë. Së mënë taj me thanë prit të mëshiroj e dikush. Prit dhe mëshurit të më të kalzoj e dikush. Po ti të tu pas... Subhara Allah! Këtëne fjarën, shumë noja pa po ato, janë gëtrume këto. E Allah i ka sësharue. Janë shumë fjarën, dhe në Po ata kur ka rrëshit këtu, Allah i ka sësheru, Allah nuk i friksot përgjigjet balafacimit. A i ka dash milion njërzit lirë, e pasa jo ka pru përgjigjet. A mundët a i qa ka në nëmë, me më konë Zotë Allah. Së mundët. A dhe pak me logiku, që ka dhënë Shekhe Kulislamu të i mije, a ta veç me logiku nëherë, e kuptojnë se këki muabet bosh është Allah. Bosh është këki muabet, se s'ka mundësia i qa ka nëmë, me konë Zotë. Ajta ma në të amore nevoja për nanën e haron neve, në është ka të robi. E jo, së mundët, andaj tha. Por kujtoj e një metin të ndajteje dhe ndajna në stande, ratije, edhe tije, i varëfër, edhe në najote. Na jetë tjetër ratija Allahu Gjellel -Gjell Gjellel unë sura Eli Mëran, në shka thotë, këna jëkula një taan. Kjo, në gjeshët me këta. Por kujtoj e se Isa bashkë me nanën e vetë kanë hangër bukë, bukë, bukë. Sa t'i bënkajim e l'gjauzije, e sharabit taam, ila me varaet taam. Tha ka bo me i sharat me ushqimin, pas ushqimit. Pse Allah për thot, hap buk, Isa. Hap buk. Allah është, i vedin, Allah është i tërpëshëm. Allah, të surja Jusuf, tham, Allah e përshkru në momentet e krizës, të joshës dhe provokimit dhe prap me moral të lartë, me ndërgjegje, dhe ruajtje të, të atmosferës të devoshmërisë, edhe këtu të, Isa hap buk po qka bo do me thonë që hap buk qka del maz buke, Allah qka del maz buke e aj qka e qep qa qka del maz buke a është zëtë Allah, a mun është i qatimi rasejzja, a mun është të madhuru jo, ja, Allah o tha Allah unuru se ma vati allardh, Allah o është drita qejeve të togës, ilardh është taj piktin e sende, zbande me ndu Allah unë kështu, Allah o është ilar. A ndër këta jetë, Allahu gjelluar e kërën bulloksue, se Isa s'ka dëbajma ata se është zotë. S'munet mi pasë hinia, madrështia, edhe lartësia e ti këta mesele, pasaj ka thonë, të kellimun nëse fil mehdi, vë këhle, pasaj t'i u kifon njërzve në djep, dhe duke qenë, i madhë, pasaj, vë idhallem t'u kell kitab, pasaj i ka thonë, kur t'a kumësu librën, kur t'a kumësu librën. Pra, Allahu, po e bën foljen kalimtare alemtuke ta kumsu librën por ai është veprues ti je kundrina apo ti je mbi ti ka ra veprimi ti je i mësuari ai është mësuesi smunët i mësuari nuk ka zonë smundet kur i mësimi nuk ka zonë andaj ka thon alemtuke kan thon drektor Allahu po e bën veten fajl vepruesi ai kundrina mbi atë ka ra mësimi e së mundet më kona i mësumi zotë, po zotë është ajë cili mëson të tjera e pasaj ka thonë el kitabe, el hikme, librën dhe urcim dhe deri në fund të ajeteve i ju jepë sy të qorrave, të verberve i, i shëronë atatë të setë kanë zhebë dhe probleme lëkurën, pasaj ka thonë i në gjallë të vdekurit, deri tek idhë au oh, hajtu ilë lë havarijin kër ju shpalla dhe i frimzova havarijind. Hvarijund janë vlezër gjemati më i ngusht i Isës. Gjemati më i ngusht i Isës. Dhe i sa pingamberi së sëllëm i ka lafdru këta. I ka lafdru këta njërës. Dhe ka thonë, a ka dikush që mbaht mua havari që që i ka pas Isës birim e rjemës. A, ju ka thonë sahabe dhe atëherë në kohën ku ka qenë kriz e e, e, e, e ndihëmës dhe për krajës. A ka dikush ka mbaht si hawari juntë. Këto kanë qenë gjemati më i ngushtë, për krasit më të ngushtë nga bitë bëj, e Israelit. Këtë që ta, Allah përthot, unë e i kumë frimzu me i besu. Nësimi parë që ka është, që ka hawari, djetarë kanë diskutu që farë kuptimi ka. Disa ka ndonë njërës të mirë, disa ka ndonë për krahës, e kështëmerat, berënës i janë besimtartë e parë, që ka i rinë pasë, për nga mberit të të të tërë. Allohet dhe të unë inspirova ata mi besu Isës. Nësi mi ka që kanë thonë dhe ta rëthështë se, sa dëtë që t'jesh i fuqishëm. Dhe Allohet ka shlu mjete dhe sebepe të arritje së qëllimeve t'i duhen rrëth për rrëth vëthë i njërës. Shikoni Isa, ishte mrekuli, e kishte ndorë me bo shpendë, Dikush më armi thonë, a beson? Zbesoj, tak shpendin, e shloj me fryturue. Nuk besoj, a shkojmë të vorët e në gjallën një. E në gjallën një. Zbesoj, a shkojmë të një qarë, s'ka po kur, pas dhe dhvjet, ja japsit, shef. Shkojmë të një i smut, s'ka po zë doktor që i ka shëru, e shërojmë. Zbesoj. Pra, kretë këto mjetë e i ka po zë dhe në funi ka dhe në lotë, qëmë i dë njësë për rë Si ken Allah. Nuk i ken. Mbon hoja i hojala rë siki këto mjete. Dietari, dietare siki këto mjete Allah. E ki mjete dashme lexuar edhe mësua, edhe më komunikojnë njerëzve. Po nëse Isa me çdo furnizim që, të që i ka pasur prej Zotit, ka pasur nevojë për me pasni përkras me veti, li ndihmës me veti, li di kan çka e ngushëllon me veti. Sa kanë na nevojë na pak këto mjete. Atë ky pusimi i parë, që do e mos ditë me pas rreth veti njerëzve. Ai, ta e kuptoni. Ai ka pas shumë më shumë jetë se na, por me vërtetuar rrugën e Zotit dhe me me arrit suksesin, me gjithatë ata ka pas nevojë për për për krahas. Kështu edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, din te maful, ka thënë pejgamberi, unë jam afsahul arab, jam më gjon më të kulluar të arabëve. Din me folt, ai din pse Kur'anin dikon te njerëzit, ai din se gjuhën e ka të kulluar e njeri ju kërë ndeshët me këtë ngu së mu në për e besu e se e dinë se këta nuk e ka kudrat njeri ju për nga mberi ale i salatë të sram e kishtë të gjuën e kulluar a ju e dinë se në atë ko gjuëa ishte shkë gogja gogja mjed dhe faktorë për mi bin njerëzit me gjithë ata i thonë të bubekrit me i besu e i shkën të kurejshve i thëke apo mbesoni, apo vjen të kushka one i thonë të ajës hec ka one pra njeri ju sa do që ti ketë mjetët e fuqishme dhe ti jeti përgaditur i duhen përkrahës i duhen dikush me nejt pas i duhen njërez rëthi që e rëthojn edhe, edhe komunikojnë mesajin e tina ande dhe të zekeria tham ku tha o zot unë e pengamber jam e di që ka me pas pengamber pas po që ma muni pengamber se se di që ka i gjengë të bënë Israilt pas meje A do shkjojmë si i mirë parë, se sado që ti jesh i përgatitur të duot për krahas, se vetë zhdukësh, as zhsohesh, zbehesh dhe mbetesh i boshatisur. Tjetra Allahu ju ka thën en aaminu bi wa bi rasul. Allahu me gjuhën e vet, me të folurit e vet ju ka thën kështu. Besoj pejgamberit edhe mua. Besoni Djetar ka dhënë, që që tu Allah, po ja vërteton imanin. Une për ju thamë besoni, edhe u kry, ka dhënë djetarë, ki urdër ka qenë univerzik, jo shëriatik, se shëriatik ju kështë të pastonë Isa. Isa urdhën shëriatik ka dhënë besoni. Kja jetë është univerzik, i gjithësis, pra kun feje kunu, besoni, u kry, ato ju ka, ju, ju shë frimzu imanin zemër. Me gjithë këta, mas jo ka pohu Allah imanin, e shë pak ma po, shta të ka rrit pak ka rrit ndesa me sele dietar gan thon këtu ççka që jet çto a jet janë problem dietat janë studiu shumë janë hyje me izbërthi çapo thellahu xhelalul birbonal dadë beme ne çana gumuncu allahu te bareke ve taala e para allahu i furnizoi me iman pra po im timanit këto janë me iman ndaj të mua ndaj teje qalu amanna shikoj Rezultati pasojaja e thonorit bohu qalu amanna fam besuun o shedh be annana muslimun dheshmo o is asana yena musliman yena musliman katra id qal al hawariyun kur than hawariyun çiko sa shpejt e kapru allah sa prej prej besuun id qalu fam ça than ya is ibn mardem o isa ibi maryemet do vetë që të shprehë punë me disa me disa pika. E para i kan thonë o oh, Isa biti me Rjelet. Kush e njeh më së miri ti pejgamberin? E njeh i riafërt. Ja dorç ka thonë. Al aqrab ay mawafir e njeh më aq më të afërtin. Kush e njeh fovlla më shumë Muhameditun Sallam? Arrafidit Abu Bakri. Abu Bakri. Umari Arrafidit. Çe kanë qenë shumë viteve dhe e kanë mallkuar Abu Bekrin. Kush e njeh më mirë? Abu Bakri kushë një valla Isa më shumë ti how are you? How are you? Çka pethën how are you? Kjo është demon për ata që kanë or pas. O Isa i biri më rremës. Nuk i than o ti Zot. Kush është Zotaj? Nuk është Zot, s'ka konkurzot. Po njerëz më të afërt, besimtarë më të afërt, po na e transmeton Allah u dhellë valla se kan thonë o Isa i biri më rremës. Po çka çka pas kanë besuar të parte të tyre? që i isa është djali i mërjemës. Madje disa djetarë kanë thonë, kjo është njona prej kuptimeve, disa tjerë kanë thonë, madje këtu ka një lojë, gërvishje e enderit të, të isës, e, e depi vogël, e dukatë, e jo shumë e mirë me isën, se, se a e dini se kretë për nga mberve, Allahu, ja u ka obliguët besimtarve ndajtë tëre, që ka, mësmë thirr në emër. A dini, naiket ndaluam i dhanë o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sahabët e kanë pas ndaluam i dhanë o Muhammed, veç Be David kur kanë vënë, i kanë dhanë o Muhammed, del këtu jashtë, të folna me tie. Allah i ka thënë, këto, këto janë zemër të ngurtë. Ja ka obligu me thirrjesh ja Rasulullah, oj dërgoj Allah. Edhe këta kanë pas obligim. Edhe këta çish mbi thojnë, pa bëjë noi dërgoj Allah. Jo. Nëse këto, edhe pse kishin besu, këto Benu Israel, Allah, të ishim benu Israel. O, Isa, përri më rrimet. Pra kanë emur, emur e kanë thyrë në emër, e në emër nuk lejot me thyrë. E emër nuk lejot me thyrë, pengamberin. E me thonë, o, Muhammed, o, Ibrahim, jo, këta zotë i e thikështu, o, Isa, a ti, ja, rësullë Allah, ti thua, o, i dërguari, Allah. Me gjitha ta, djetarë kanë thonë, Allah, edhe në mësbirti, që e kanë thyrë në këtë emër. Qa i kanë thonë? Helje E njunë, ne zile alejna ma ide, me ne zbitë neve një sofer. Ma ide të minësema, një sofer prej qiave. Djetarë, që të që shpreja, helje së të, të tia, o. Janë mundu, janë, janë sikletavë. Qishë havarë juntë me thanë, a mundë në të zotia? E, e djetarë kanë polimizua, kanë bëhë kufër këta aja. Kanë shkunë në piesë e madhe djetarëve se këto kanë bëhë kufër. Në shpreja. Se kanë thanë, helje së të tia, o, rabë bëkë. Rabë bukë këtu është me bëmë, me, me u, rabë bukë. A mundët zoti jotë, pra e ka vendos në vendosët në monirë kushtore fuqin e zotit. Kur ta vendosësht në kusht, fuqin e zotit argumenton se ke dyshu në fuqin e ti. A mundët zoti jotë, pyti a mundët zoti jotë argumenton për dyshimin në fuqin e ti. Djetar, nisa djetarë kanë thonë se kjo ka qenë dyshim i kufritë. Dizat e tjerë kanë thonë një, jo, s'kanë thonë qështu, kanë thonë ndryshe. Kanë thonë, helje stëthi u rabbuk në kuptimin me e, me zanorën e. Eta është diku shtotë, a që kjo zanore paska qitë ketë kjetë problem pavla. Po, Zanoria u edhe e, e kanë ndryshu prej në kufër në iman. U, nëse lezohet, helje stëthi u rabbuk, nëse kja jetë ka dhe lezime. Helje stëthi u rabbuk, helje stëthi u rabbek. Apo helë të stëthiju rëbëk? Kuptimi dytë është Helë të stëthiju rëbëk A mundësh me vetë Zotin tanë? Pra a mundësh ti Në pyjtë Zotin tanë? A jeti që li është këtu Në mushafin tonë është a mundët Zotin jotë? E dhe i blugjeriri thëtë kjo me vërteta I blugjeriri komendatori Kjojtë i parë i cile ka shënu libërën e të vëzit ka thonë me vërdejtë është se kanë dyshu a mundë dë zotë jëtë pse ajo që ka vjenë ma vonë argumentonë se a konë pytje dyshuse dhe ajo që ka thotë Isa argumentonë se atho kanë thonë me, me dyshim që ju ka thonë Isa kalët të kullat kini friga Allah e këtu po du mu ndalë me një mesele me një mesele qërtuse po dhe këshiluse Gjemati maj ngatë që i këshim besu dvetëmi të vla, dvetëmi që i këshim besu e isë zbirit me rjemës. Qka për i thojnë? A mundë dhe të zotë jëtë me zbirit sofar për qëllëi? Që këtë kërkes nuk i këshim bohe kur kush prebesimtarën të kaluarën? Kur kush nuk e galo këtë kërkes të kaluarën? Qka për i thotë isa? E, qafira! Po lipli për i allojt me zbirit sofar, a? Ja, tha tëkulla, kini frikë allah. A ka dalim kjo shpreje me, me shpreje të zakonsh me të njërës dhe që ka i përdojrën? O vlo, ata po, po lipin, diçka shka s'ka lipë kërkush. Argument është fundi, fundin gjarës e ka thangë, une e zbriti, a më mos me besu pastaj, dënimin kini me shiju që i se ka shiju kërkush më botë, se kërkesa është se ka po kërkush. E që ka ju tha, i tëkullah, kini fri gëllahot. A shpreja që fare ishte? Shpreje mos besimi, shpreje e lëkundjes në fuqinë e Zotit Gjellalu hu. Më i për shka ju tha Isa, kini dronë Allahu Gjelluane, nga kjo qka në kuptojna? Kur thotë pridikush prej muslimanve, shpreje të kufrit, fjalë të kufrit, fjalë dishuse, fjalë me plot kuptime, qka dush mi tha? Unë e që që kuptoj, jo ti që, që që kptoj, jo që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Tysh kafa do vazhdon. Çi lë qëllimi jot? Ku i të dosh me don me kët fjalë? Çuçi paisa pastaj. Çfarë po thuni? Çka puna juvet? Ku doni me mrim me kët fjalë? Ittaqullah, keni frikë Allahut. E na shndus ti shme drejtu njerëzit në siklete. Keni frikë Allahut Xhallahu Ala. Andaj, mënira që frikë Allahut, ka dallim me xhikim. Ai ta sygu, shikub, syba ti me kadhi. A dhe drejte, kishte të drejtën. Ai kishte zëj pejgamber ishte për nga mërë, ishte mundësimi dhe thonë. Kjo fjal, kjo fjal që ka pëthuni ju, qa është? Qfar, qfar dispozite ka? Paj nuk e trajtojt për dispozites. Se me gjematin e afert, me ata që kanë hi në islam, duhet ndryshme të ajtue, ata po të në besu, po të është mërë më nga tru diska, mërën dhe në në shpreje më nga tru. A dhe ta tekullat, keni frikallat, Andë neve në lejot, me thë njëzë dhe kini frikë Allaho, shushprejë janë të kufrit, shumë beprimi janë të kufrit, po kujdeso dhe arullë e imanin tanë, se mundet me qëku imani, ama jo me i trajtu si gjikaca, jo me dana prokurora këndër atyre. Andë i, trajtimi isës o shumë i veçan me gjemotin e tina, me besimtart e tina. Pa qëka i tha, i në kundë të minin, si tjeri besimtart, të tib nuk gjeriri, fjale e Isës si tjeni besimtar, argumenton se kuptimi fjales a mundet Zotë i jën është disuse. Mësme pas qenë disuse, mësme pas kuptu e Isat dyshim të ta, s'ki shtanë nëse jeni besimtar. Se ti kur dishon, kur diku është e thot një fjall, edhe ti thua, a jeve musliman, ti nautomatizëm ke me ndu se fjale ati është e, e, e, e lëkun që me një mana, po. Po, kur ti nuk i thua është tu, Argumentoset e ki mirë kuptue Dhe ki e ke barë të fjallën Në kuptimin e, e besimin A ma isa nuk e barë të qashtur Qka tha? I te kolla, ki një fri gallat A jeni besimtar A jeni besimtar Djetarë kanë tha E nuk ju tha a jeni musliman E këtu një mesejle shumë e madhe Pak për para ata tha Vesh hed Bi enë në na muslimun Tha dëshmo se jena musliman A kur pi thot Isa tha a jeni besimtar Më minun E këtë të shprej e vinë kur anë Shpesh e që nëse nuk i kupto njëri Vjen me të lashe E pëse Isa nuk i tha jeni musliman Se ju musliman jeni deklaru Dhe musliman tha që jeni A man gradat e imanit Ju me këtë pytje e lëkundet vetën Me këtë pitje ju e lëkundët vetën A jenë i besimtar të vërtet Mi përja u përdori shprejën Minun Nuk jau tha muslimun Nuk i tha aji musliman ju Jo, sa i përpara të i thënë Na jena musliman, na më tiki në ardhë Ata janë më husit, na jena musliman E ta shkëpitës qka për juve E tha aji në besimtar E dalon trajtimi E dalon trajtimi Anda shpesh herë Timi afton dikujnë mi thonë musliman Se s'ki argument për ta e është me iman të Allahu e a nuk është hipokrit e këta jale Allahu gjellu ala e këta jale Allahu te bare kevo te ale Andet, a, jeni mus, a jeni besimtar qka than kalu than arsye arsye në tregun qka tha në ridu e nëkuleminha tha podojna me hangër prej saj tash arsye të se podojna me zbrit sofr arsye dhe justifikimet të se podojna me pa një sofr Allo, jo s'ofër, Isa me shku në pazar me mbledhati me, me, me, me ushime, jo. Prej qillit, prej qillit. A që le më tonë be qillit? Prej qillit dha zbret diqka, kur t'fillojnë, djetarë gëndonë, kur t'fillojnë, sejndet me zbret p'i qillit, jesht t'a shijut, jesht t'a borrake, kur t'fillojnë mu hap qillit, jena në mëte për kiamet, jena në mëte për kiamet. A dhaj Isa e madhrejnë këta i tekullo, frikullo, të tëku Allah, kini vrik Allah, që jeni t'i qëka thanë nuridu dëshirojna, qëka dëshironi nuridu e nekuleminha dëshirojna me hangër prej saj disa predjetarë këtu pe përmenit shpet kanë thanë shikon e venu Israel qëka me ndoni në stop qëka me ndoni në stop edhe se me ndoni a mirë për havarion ama ndikimin nga rëthanat gjithmonë është i pranishëm qëka thanë dojna me hangër Allah o ju veç me hangër me ndoni Ata po e kushëzojnë besimin në allohën me hangër. A ju nëse e le dzoni kur anën dhe i shikoni për në Israëilt, a to shpeshar e bin ushimin si të najipsh me hangër qep si dush. Kep kanë lip, hudra. E kanë kushëzojnë besimin, lute zotin dërme në apru kep. Lute zotin dërme në apru e hudra. Aho, muzë e këtë, e të së bdilune, a përndronit mirat me, me, me, me kep nëpër materializmi ka hyrë ato a tha Allahu lopa është vendosur në zemrat e tyre. Shikoj kërkesën e parë s'kan vënë po duhet me na çecur zëma po kan vënë do ila me hangër. E ti e shikon se ç'e si kanë pa po ato Allahu xhelal Allahu na rujt. Me në Israil të kanë shpik materializmin vëllezër. Materializmi i sotshëm, komunizmi i sotshëm, feudalizmi, sistemet e zot janë rrobruse, kapitalizmi, socializmi sindet të cilat madhrohen nga këtë sisteme e që është materiali, a e dini këtë e kanë bazën nëri i dohen kulemin ha dojna me hangër e hangëmja, ata është bazament në kushtetudat e tëre me hangër, besh me hangër e besindari nuk duhet me hangër andaj nere Allah u tha lene për mu e hajen që mos tjeni si ata andaj na e ka bo obligim agjerimin andaj i thanë, dojna me hangër Tjetra, vë të të me inë në kulub, buna. E tash kjo tjetra, njerë me hangër, tash me në uqecu zemra. A, djetarë të thënë, a ka në kundër ta, hangë me në dosh ka funi, që të jem e lanë. Ani, me hangër ama ka funi. Ama këtët parve ka nëzirë, dojnë me hangër. E dyta pre kërkesave ka qenë, dojnë me në uqecu zemrat. Dojnë me në uqecu zemrat. Kjo qka argumentonë. Shpesh her njerirë mundet me thonë një musliman Jam besimtar Amo nuk i është që cu zemra Nuk i është që cu zemra E nëse nuk është që cu zemra është problematike që ndrushmoria e imani dheri në fund Andaj thana ta Për më nga u qësu kjo zemr Veshti prezenca jote Disis po mjefton Zbrit diçka që diçme Zbrit prej qëllit sofër pas ai thanu nea'lama an qad saddaqtana do ta dina se ne e ki thanë të vërtetën çka është dashijima nuk është a është dashim me don ta dina ki thanë të vërtetën apo jo i gojë etor që kan thon kjo është dashim kjo është dashim me po çka tha Isa ai trajtoi si si njerëz të dalt prej fesë jo pas ai tha wa nakuna 'aleha min ash-shahidin dhe dëshirojnë në fund me çën Dëshmitar të Asaj që këjartëti Prej mesajit Alejha Alejha E rrisale Mesajit me dësën këjartëti Kale Isa bënë mërjem Tha Isa ibiri mërjemit Allahumme Rabbena O Allahu jem Zotë i jon Djetarë kanë thanë Kjo argumentan Se si duhet me lutë zotë i njëllu ala Që që ka thanë Isa O Allahu jem O zotë i jem Se zoti jem. Njëri ka than Allahu jem. Për me kadzu, Allahume, shpigune, ka dzu. Se Allahum me këm shpigun e një e ligjarat dhe ka përmendje të ardhë. Se Allah do me than ilah. I adhuruar. E Kur'an gjithmonë kër Allahu në mëson mulut. A diqka në thatë? Thuni Rabbena. Zoti jon. E nuk thë thuni o Allahu jon. A i shtë Allahu. Pse valë? Se në djenja. Kur ti thu, o zoti jem, është më afër në gjëshmërisë, sërëbrisë tënde, e me ndje që është zoti jotë, e me afër përgjigjës. E qka tha Isa, o Allahu jem, fillimisht, ti e i adhuruari, rabbena zoti jonë. E Isa e dinte se lutjet, kur duhet mu përgjigjë, duhet me i parapri, rabbena zoti jonë. Pasaj tha, enzil alejna ma i deten, ma e zbrit neve një sofer, min e sema nga qia lin. Tekun u lena ide, që të bëhot për neve, fest. Që të bëhot për neve, fest. Këtu përpërmendi vetëm e një dobi, dhe përpërbjullë për nga se, në këtë në këtë në gjari kët, që e ka shkët hitë, Allah u gjellëvala, ka shumë mësime, i përpëse kjo është legjërata e fundit e këti muaj, nuk kam mundësi me, me, me uzgjerue Isa për i thotë, o Zotë, zbret e prej cilët një sofrë. Zbret e prej cilët një sofrë. Qa ka bujt një thonë, Allah? A din qa ka bujt një thonë? Mi afton une si pengamber, mi afton une si pengamber në prezencën e juve dhe pranin e juve, që ju me besu, si duni besoni, si duni, mos besoni, a pa? A dinin në Quran që këtët Allah u gjellë va'ala? Men shëa e fel juqmin, men shëa e fel jakëfër kush dojle të besoje, kush dojle të mëhoje. Qeta nuk e di Isa, e di më mirë se unë dhe ti. E di në më mirë se unë dhe ti. Po, qka po banë Isa? Isa po do me cdë kusht me ruj qatë gjematë. Qatë, qatë të muslimantë pak shametën. Se shumë pak i besu në ti. Pak, shumë pak. Andaj me kreta fuqit, dhe nisa edhe e pranoj mi thonë, o Zotë, zbrite, zbrite preqelet një, një, një të rjez, një sofer, të kujnën dhe nga ide letë batë për neve fest të të shpivën është pëse i ka thonë fest pa e para të shme kuptu se ka dosh me krejta fucit më smelqua va. më smelqua të muslimat që kanë qenë në mesin e tërë, andaj edhe na me krejta mundësit, me krejta fucit jo kush dojlet besoj, kush dojlet moj kjo e leta Allah ta Allah u gjellëvad e ka në dorë Po na duhet derin përpjekët e fundit Derin djërësitjet e fundit Derin flimër dhe sakrivicet e fundit Maksimumin ton me dan Që me mbet muslimat muslimat Me gjitha gabimët qka i kanë Me gjitha rëshitjet dhe Dhe, dhe ata qka e njëllosin Ndështa edhe E cënojnë dhe e cëmbojnë Besimin e tëre Me kreta mundësit Shikona e përdo zbrit Zbrit Nështë e kishme thonë Po be për tika me zbrit Pse unë e përvesojt, i s'përvesojt, tash për ty ka me zrit për qejojt, rehez, vështit të besojt, a? Trejtimi, kërë e këthen të kundër tënë, mirë pa e tha, jo Allahumma Rabbena, a qërtimi ishte se s'ju t'akon juve kështu me bo, se ishte dush mësele e imanit, a ndër i tha, zvrite, pasaj tha tekunu le, le na ide, le të bëhot për neve fest, pse fest, kanë thënë djetartë, sepse kjo ishte madhështore, Anda isbritja sende për qiellit te gjithë pejgamberte, të, të gjithë pejgambert kanë qenë e madhe. Dhe kjo çka argumenton pudu me dal prapë te muslimanët torto. Atëra Allahu një trezë ka zbrit. Isa ju tha alay salam let ye fest. Pit parit e deri të fundit, pse se ka zbrit për qiellit. Sa e kanë marr fest muslimanë zbritën e Kur'anit. Ka zbit për qilët, Allah. Ka zbrit për qilët. Jo vesh për qilët. Ka zbrit për ati cilë është zot i qilëve dhe i tokës. Sa janë të trajtu fest musliman këta? Allahu, këtë që këtë mujë që ka e kalumë, Allahu e abov Kabul. Allahu e kabov për që këtë kuranë. Fest e kabov. E kabov fest, që namë ne e madhrua ta. Se ka zbit për shtetë ka qilëve. Andaj, mos trajtimi me madhështi, i këti Kur'ani, është problemi malë. A da për nga mejrë, u ankute zotive, thë, kalë rabbi inë në kaumi, i teka dhu hedër Kur'ane me gjura, dhe o zotë jem popli jem, së po e merë këtë Kur'an me për kushtim dhe besatim. Pasër zitet, a da të morra librin, ide, fest, dhe për kushtim, a ti që të më tonë fest, se fest? Jëri ju në fest, ka në gazlim, ka hare, a po, ka dhe lotë, Ka dhe, edhe qanë, apo, na e përmendëm se Allah e ka po Bajramin farz mu gëzue. Që mu përzi loti me, me gëzimi. Apo, hajt të regoti, a ka në Bajramin dikushka së gëzohet edhe s'kanë. Po, Allah, e në gëzohet edhe kajmi. Po, pëse, të ka shku Ramazani, dhut me kajtë, e vjen Bajrami, dhut me, me qeshë. Qësh i ka pashku Allah, po që shtu Allah u da alli i qesh dhe qan ka thënë allah ai ban me çajt dhe me qesh allah do mi përziç sot dia edhe me qajt edhe me qesh andaj tha let jet aidah let jet fais per neve pastaj tha wa ayatan mink dhe lëkët ayet fakt prej teje orzukna wa anta khairur razikin fa do na furnizo se ti je më i miri furnizues se ti je më i miri furnizues Pasaj tha, kalë Allah, tha Allahu Gjellewala, inni mune ziluha aleikum, unë dhe tja zbriti këta juve. Këtu përpërmejnë dhe vetër një pjesë të akaidit dhe akidës dhe besimit, kalë inni mune ziluha, sa për dobi, kush donë me, me përfitue, inni mune ziluha, ka thanë Allahu, unë dhe të zbresë. Kërgumetën se Allahu qëndronë në shtatë këtë qije, në bikë shtatë këtë qije në arshin e tina. Ka thanë, unë dhe të zbres unë do të zbes anë dhe zolti unë Gjelle Gjellalu qëndron bi arshin e tina që qitakon madrisë tina duke mos i kuptuna dhe mos i përceptu e qëndrimin e tina dhe madhështin e ti se si e kontrolon dhe menajon sistemin e qire dhe tokës mirë për kalë Allah aji Allahu tha unë do të zbres pra aje zbret prej ku prej lartë e aje ku është aje është lartë Gjelle Gjellalu thë menjek fur ba'du E kush ban kufër? E kush mohon? Është kjo fjalë? E kush, është kjo fjalë? Çka thotim lugjeriri? Se çka kjo fjalë Allahu çka argumenton? Tefsiri i asaj fillim çka thon? Çka thon fillim? A mundet Zoti jot? Çka bën thot Allahu? Thame yekfur ba'du. E kush ban kufër pas zbritjes? Çka dën kupton se e para, çka ke? Shpreje, e? Kufret. Shpreje e kufrit, sa allohë pëthot, ku shë ban kufr pas kësojna? Që kërkesa do me thonë sa konë, e, e rëzikshme, pas e ka thënë Allahu Gjellewala, dhe inni u addhibu, e una asili ban kufr e donoj, e donoj me një dënim, la u addhibu hu e hadem minë l'alemin, nuk do të donoj me addhibu, as kanë prej botrave, dhe Allahu Gjellewala, prej ti përfundimi, kalon në bisedën me isën, në kja amet atje ditën e gjikimit edhe kjo ndërlidhe i ka një një harmonizim dhe përpudhje të fuqishme dhe stil allegorik të, të madh se si Allah prej këtu zbritës e sofës kalon në bisedën me isën në ditën e gjikimit me këta përbundon në gjarja e sofës duke e lutë Allahun të barë të ala, që Allahu gjelle gjelalu hu në ndryqon me njët tona me kuptimët të Kur'anit Felusim Allahu njëllë gjelaluhu Me të gjitha emrat e ti Në cilësit e ati të larta, Ç'Allah uxhallahu gele wala, ne mundson me kuptuar Kur'anin ashtu siç don Allahu uxhallahu gele wala, çuçi ka sprit Allahu fjalët e tina dhe kuptimet e tina. Elusim Allahun uxhallahu gele wala, ç'Allah tebaraka ve teala ne mundson me kuptuar hadithin e pejgamberit sallallahu alei ve sellem. Elusim Allahun uxhallahu gele wala, ç'Allah tebaraka ve teala mostaban njerëz të cilët kanë dyshim në zejmat e tjera. Allahu uxhallahu gele wala, na iron zejmra tonë nga devijimi, nga lajthitja dhe humbja. Elusim Allahun uxhallahu gele wala, ç'Allah pasina ka uxhzuar mos dhe vjojë dherit dite në fundit elusim Allahu në gjellewala që Allahu të barëke vë të ala dite të ajerimi që kemi ajeru Allahu të iban qabull atatës e kemi falë namazët në filët dhe të ravit Allahu në gjellewala të regjisën e veprave të mira dheri në ramazanin e artës shëm elusim Allahu në gjellewala që të në japë për fundim të mirë në eshtin imrin me iman me islam ادعو كل ادرو الله جل وعلا ولسيم الله جل وعلا تالله تبارك وتعالى نتقون ما بين غبرت منيرثه مير هذا مجد عطاء تتلو ادورون الله جل وعلا من ذمر من شبيرت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين